Book 2 87 87อดีตการของกริยาช่วย v e r g a n g e n h e i t der m o d a l ย e r b e n าการของกิริยาช่วยอดีตอาการข เราต้องรดน้ำดอกไม้เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เราต้องล้างจานเราต้อง r s p ü l e น Wir mussten das Geschirr spülen. Musstet ihr die Rechnung bezahlen? Musstet ihr die Rechnung bezahlen? k u n t o h r t mit r e d i t Musstet ihr Eintritt bezahlen? Musstet ihr Eintritt bezahlen? k u n t o h r e mit r i t k a e z a h l e k u n k a r a Mustet ihr, ihr eine Strafe bezahlen? Wer musste sich verabschieden? Wer musste, sich verabschieden? Wer musste früh nach Hause gehen? ใครต้องนั่งรถไฟ We musste den Zug nehmen We r musste den Zug nehmen เราไม่อยากอยู่นาน Wir wollten nicht lange bleiben Wir wollten nicht lange bleiben เราไม่อยากดื่มอะไร Wir wollten nichts trinken Wir wollten nichts trinken Wir wollten nicht stören. Wir wollten nicht stören. ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ l ٠ t e ٠ ٠ e n ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ e ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ l ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ e ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ n ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ Ich wollte ein Taxi bestellen. Tatsächlich wollte n ä m l ich nach h a u s fahren. Ich wollte nämlich nach h a u s fahren. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Ich dachte du wolltest die Auskunft anrufen Ich dachte du wolltest die Auskunft anrufen ดิฉันคิดว่าคุณยากสั่งพิซซ่า Ich dachte du wolltest eine Pizza bestellen Ich dachte du wolltest eine Pizza bestellen